Bon dia, poc de més de 5 minuts per arribar a un quart d'11 d'aquest divendres 20 de setembre i torna l'hora del peix fregit un dia més i avui en aquest espai matinal de ràdio Palafrugell conversarem amb el catedràtic de Psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Ignacio Morgado avui presenta de Deseo i placer la ciència de les motivacions a la biblioteca de Palafrugell, un llibre del que ens avançarà alguns detalls en aquest programa. Això però serà just abans de tancar la primera part de l'hora del peix fregit a la segona avui tornarà una de les veus més conegudes per tots nosaltres, l'El Rueda, infermera del Cap de Palafrugell ens portarà una càpsula enfocada en tornar a agafar el ritme després de les vacances d'estiu si encara no us heu adaptat al dia a dia, l'Elsa ens donarà uns quants consells per per doncs, habituar-nos a aquest horari, doncs, a aquest ritme laboral i també doncs, per als més petits. És una càpsula enfocada, sobretot, també per als més petits. Abans, però, hem de fer un repàs del més destacat que ens ha deixat aquesta setmana a Palafrugell i també al Baix Empordà. Comencem! I aquest repàs informatiu ens acompanyarà en Rafel Corbí. Bon dia, Rafel. Molt bon dia, molt bon dia. Vendres. Molt benvinguts. Ja tens tot els vens. estis a punt. Per què fer? Pel cap de setmana? No, pel cap de setmana no, per als esports del punt, mm. que avui tornen. Mm. Avui torna els esports al punt, segur que més d'un que, que, que, que ens estigui escoltant ja ho he vist la fotografia per les xarxes socials eh, tots els bàrtols que portaves, raquetes de tenis ben, ben, ben comentada eh? <ríe> que ara m'han dit que m'en falten alguns i tant, sí, però clar, no, al final no ets un pop eh? tens, si plau. <ríe> tens les mans que tens <ríe> doncs avui torna l'hora de l'hora del peix fregint, no, torna els esports al punt a dos quarts de dues, quan acabi l'informatiu migdia i també Uh, quan acabi l'informatiu uh, vespre, uh, tot seguit. Doncs seran tindrem... com, com els esports de quatre, no?, després de l'informatiu. Sí, seran de els Manolos, doncs tenim en Rafel. Bueno, si vols venir tu mateix, no, no, ja tens prou feina. Ja han teniu, ja, ja teniu prou en Rafel, que ho fa d'allò més bé. Avui, però, tenim l'hora del peix fregit en aquests moments, que, que començarem... Doncs marxem cap a la vila de Verges, a la vila d'en Lluís Llaca, perquè allà eh, una vegada més es demostra que això del reciclatge sí que és possible, i a Verges diuen que tenen un índex del 90% al millor de la província. Aquesta és la dada que ens arriba després que ara fa un any entrés en vigor el servei de porta a porta a Verges. Així, el resultat ha passat del 35% de reciclatge de residus al 90% dels residus amb aquest nou sistema. Segons un comunicat del Consell Comarcal del Baix Empordà i de l'Ajuntament de Verges, des de l'inici del servei es recull, entre orgànica, envasos, cartró i vidre, el 90% de les deixalles, mentre que el 10% restant és del rebuig dels habitatges i establiments. Aquest rebuig ja es recull cada dues setmanes, un 6% del qual correspon a les restes d'escombrar els carrers i papereres, uns 800 quilos al mes, així com els boquers i teixit sanitari, que es recullen una mitjana de 66 quilos al dia. La fracció orgànica es recull tres cops per setmana i arriba a suposar una mitjana de 15.000 quilos mensuals. D'aquesta, explica el comunicat, conté entre un 0,59% i un 0,66% d'impropis, és a dir, que és d'una qualitat excel·lent. L'equip de govern de l'Ajuntament de Verges es mostra satisfet amb els resultats obtinguts perquè veuen que totes les energies dipositades en el projecte estan donant els seus fruits. Per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, que és qui gestiona el servei, Marc Albet, conseller de Medi Ambient, explica que la idea amb què treballen des del Consell és oferir als pobles de la comarca models de gestió de residus que s'adacuin a les seves característiques amb l'objectiu de potenciar al màxim el reciclatge. La primera de les informacions que ens arribava i la segona d'elles és una xerrada que van vam mantenir ara fa poc amb en Rubén Arrams perquè Palafrugella, centre d'activitats del Dia Internacional de les Persones Sordes. Avui i tot el cap de setmana Palafrugella acull actes d'aquest Dia Internacional de les Persones Sordes que ha organitzat la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FESOCA. Santiago Frigola, secretari de l'Associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà afincada aquí a Palafrugell visitava aquesta emissora per explicar-nos aquestes activitats. Avui a les 7 comencen els actes amb una roda de premsa als mitjans de comunicació i a continuació també al Museu del Suru hi haurà una conferència d'Alicia Sorra, psicòloga, la qual voldrà trencar mites entorn a les persones sordes. Ens ho explicava la Núria Inglés, mediadora de l'associació que ens feia de traductora de la llengua de signes que feia servir en Santiago Frigola.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 es pressarà doncs, el canvi no? el canvi que tenim que fer de concepte. D'altra banda, el gruix d'activitats s'atindrà en lloc demà dissabte, així pel matí s'ha organitzat una manifestació per reivindicar els drets del col·lectiu i a més en aquesta marxa hi haurà també la presència de diverses associacions de persones sordes de Catalunya. Aquesta començarà a les 12 del migdia des de la plaça del Sol i ens comentaven que és un acte obert a tothom, per tant tothom qui vulgui i ens estigui escoltant doncs es pot sumar a aquesta marxa. A més a més també hi assistiran Albert Casellas, president de de la FESOCA, i Pere Martínez, president del, del Centre de Persones Sordes del Baix Empordà. Un cop finalitzats els actes que hi haurà davant de l'Ajuntament, es farà una paella de germanor a la Bòbila, en el que també hi haurà activitats infantils. Doncs comentaven que al voltant de 250 persones seran les que acudiran a aquest dinar de germanor. I per últim, diumenge, es farà una visita per Palafrugell, visitant el Museu del Suru i també es farà un recorregut amb el bus Julivia fins al Far de Sant Sebastià. <futurra> Ja tenim notícies a casa nostra i també arreu dels països catalans de les pluges que hi ha hagut tan bèsties els, les darreres setmanes i atenció que penso que en algunes zones encara tornen a estar en alerta, però eh, nosaltres també hem tingut uns quants durant la tardor i pràcticament s'ha ja solucionat, reparat tots els mm. danys causats. Si ho explica l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha acabat el 97% de les actuacions previstes a sis conques fluvials de les demarcacions de Girona i Barcelona arran dels aiguats de la passada tardor amb l'objectiu de retirar vegetació i reparar murs i endejaments malmesos per les, plo... per les fortes pluges. En el comunicat, l'ACA assegura que en total s'han conclòs 376 actuacions, 275 a les comarques gironines i 101 a les de Barcelona. Concretament, a les comarques del Ripollès, Osona, l'Alt Empordà, el Baix Empordà al Berguedà, al Solsonès, al Bages, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Les precipitacions van provocar, recordem, la caiguda i l'arrossegament de vegetació, l'acumulació de sediments, danys en diversos murs de rieres i en instal·lacions de sanejament entre d'altres. Entre els sectors més afectats hi va haver la capçalera de la Conca del Ter a les comarques del Ripollès. Pel que fa a l'episodi de novembre, aquest va tenir una major incidència a les Conques de la Muga, al Baix Ter i al Daró i algunes rieres de la Costa Brava, com l'Aubi o el Riu d'Aura, entre d'altres llocs. De les 383 mesures previstes a l'àmbit de les conques internes que han tingut un cost global superior a 6 milions d'euros, n'hi ha set dependents a la demarcació, totes elles de Girona, les quals s'estan executant i està previst que s'acabin en els propers mesos. Aquests treballs es duen a terme amb la col·laboració de Forestal Catalana. No hi ha pantà que et pugui contenir Seguim amb notícies de casa nostra, passem a Palafrugell, ens va sobtar també la, la notícia, tot i que ja la en Rubén Arranz aquesta setmana va parlar amb la llibreria Mediterrània de Palafrugell, Joan Liu i companyia, perquè a final de mes s'ha anunciat que tanquen les seves portes tot, tot i que qui sap què pot passar amb el, amb el futur. Rubén? Mm -hmm. Com deies, el 30 de setembre es dirà adeu a la mítica llibreria mediterrània de Palafrugell. Joan Eliu concedia una entrevista a Ràdio Palafrugell per explicar que el principal motiu de tancar ha estat doncs la manca de relleu gener generacional i no obstant això encara eh, hem d'explicar doncs, que hi ha una escletxa oberta per tal que la llibreria pugui tornar a obrir les seves portes. Posem en context l'any 1988, la llibreria mediterrània obria les seves portes al carrer de la Tarongeta amb la voluntat només de vendre llibres amb el pas dels anys, però Joan Aliu, el propietari del negoci, va creure necessari ampliar aquesta oferta. Així, des del 2004 també es van oferir tertúlies, concerts, aveneres i fins i tot batejos. Tota aquesta proposta paral·lela ha comportat un desgast físic i mental que ara no es veuen capaços d'assumir des de en Joan i també l'Adela, i aquesta ha estat una decisió difícil que, de fet, però, ja feia mesos que els hi rondava pel cap, com, com ens explicava en aquesta sintonia. Però la veritat és que es necessita molt empenta i en aquests moments ja no ens veiem capaços de mantenir aquest ritme i encara s'hauria d'augmentar perquè pogués tenir l èxit la, tot el conjunt. Portem ja un temps més... Bueno, jo ja estic jubilat de fa tres anys però ja portem temps pensant amb la possibilitat de tancar si no es trobava un relleu. D'altra banda, així com la llibreria doncs, ha anat evolucionant, com us ho explicàvem, els clients de la Mediterrània s'han mantingut molt fidels i, en aquest sentit, el Lius recordava que quan van decidir ampliar les activitats ja les van fer també pensant en el públic que assistia a la llibreria. No obstant, la fidelitat és complicat també poder mantenir la viabilitat del negoci i per això doncs també hi ha doncs, qui s'està repensant de poder doncs, agafar aquest, aquesta llibreria mediterrània doncs, estan intentant buscar aquesta viabilitat. El tancament de la Mediterrània doncs, no ha passat desapercebut entre el teixit social de Palafrugell i també de la comarca i entre d'altres persones, doncs la Carme Fanoll, la que va ser directora de la Biblioteca de Palafrugell, Cyril Torres, que doncs, ha estat també col·laborador molts anys d'aquesta emissora, i Martí Sabrià, actual doncs, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Montras també doncs, director del Costa Brava Centre, doncs, volen tirar un projecte per tal de que la llibreria continuï en marxa. En Joan Eliu espera que aquest moviment acabi fructificant. Però eh, la veritat és que tant els que volen, tenen intenció d'agafar-la de nou com nosaltres mateixos, estaríem encantats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 Doncs ja ho veurem, nosaltres ens hem posat en contacte amb algunes d'aquestes persones doncs, que volen salvar la Mediterrània i en els propers dies doncs, ens podran explicar en quin punt es troba aquest projecte, doncs, que és un projecte cooperatiu que engloba doncs, persones d'aquí, de Palafrugell, també de la comarca i fins i tot d'altres doncs, punts de, de, de Catalunya i us ho explicarem, òbviament, a, en aquesta sintonia. D'altra banda, si voleu doncs, recuperar la conversa íntegra que vam mantenir amb en Joan Eliud des del bar de la Mediterrània, doncs us recordem que podeu recuperar aquesta conversa a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Una llibreria que a les seves portes, recordem que Palamós també va tancar una llibreria fa, fa molt poc, també una de les llibreries més històriques, jo la recordo de petit, però també van tancant més negocis. Tenim notícia d'un altre negoci, també centenari, que tanca eh, Palamós també. Sí, la cistelleria, la cistelleria Aillats de Palamós, que també abaixarà la persiana aquest 30 de setembre, després de 120 anys de negoci. El motiu del tancament doncs, és la jubilació de Dolors Martos, la propietària, que a més coincideix en el segon establiment històric que tanca el municipi com tu ara ens comentaves i és que recordem que aquest estiu doncs va tancar la llibreria La Gavina després de més de 40 anys d'història això va, es va produir el 31 d'agost l'establiment de la cistelleria doncs va obrir les portes al 1889 i en la seva millor època havia arribat a tenir 3 locals a Palamós. Sempre dedicats al negoci de la cistelleria artesana s'han anat adaptant a el... Amb el pas del temps a les noves necessitats i demandes dels clients Dolors Martos explica que deixen la botiga perquè no hi ha relleu generacional i això és un fet doncs, habitual i a més també afegeix que ha estat una decisió molt meditada i que ho fan agraint a tots els seus clients. El negoci va començar fent productes d'espar com fregadors i cabassos grossos així com els cistells i amb el pas del temps van anar canviant alguns dels seus productes incorporant eh, productes com la palla de palmera o el bambú i productes de decoració de la llar. Actualment, el local comprava productes naturals fets al País i produïts a mà, a més de produïts artesanalment, com cortines de xarxa i les palmes i palmons de rams. Per tant, doncs, després de 120 anys, més de 120 anys, s'havia dit, però Déu-n'hi-do, doncs, la cistelleria doncs, en aquest cas doncs, també eh, baixarà la, la persiana aquest final de mes. Passem dels negocis, en aquest cas de Palamosi i de Palafrugell, negocis il·lustres que tanquen notícies de política i ens centrem en la sessió plenària del mes de setembre que tindrà lloc aquest proper dimarts, dia 24, si no merro, mm -hmm. i en la qual el PSC de Palafrugell i el Partit Socialista presentarà una moció per lluitar contra la precarietat laboral i a favor de la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes a les empreses. Així ho feia saber Juli Fernández d'ahir a través d'una nota de premsa destacant la necessitat d'un compromís entre les administracions públiques i la societat civil per erradicar les desigualtats a les empreses i garantir un mínim salari que permeti afrontar les despeses bàsiques de les famílies. En aquest sentit, apuntava que no es pot defensar un model econòmic que no aposti per les igualtats i que faci de la precarietat laboral la seva font de creixement. En aquests moments, explica Juli Fernández, que hi ha molta gent que, malgrat treballar, no arriba a final de mes i amb unes contractacions precàries i temporals. A més a més, destacava que, malgrat les lleis que aposten per garantir les igualtats d'oportunitats entre els homes i les dones, encara tenim doncs, molta feina a fer en relació als llocs de responsabilitat, els salaris i a les condicions de contractació. Amb la moció, el grup socialista busca el compromís de l'Ajuntament que en els seus plecs de condicions de contractació d'obres i serveis exteriors obligarà a les empreses a que no tinguin salaris inferiors als 1.100 euros mensuals i tinguin redactats i en aplicació plans d'igualtat entre homes i dones. El portaveu socialista, a més a més, afirma que l'administració pública ha de liderar la lluita contra la precarietat laboral i a favor de la igualtat d'oportunitats. Aquesta nota arriba doncs després que dilluns, recordeu, us expliquéssim aquest concurs eh, que, el qual oferia l'Ajuntament de Palafrugell al voltant doncs, de, de demostrar a les empreses que lluiten contra aquesta desigualtat entre homes i dones, un concurs doncs, del qual en parlarem també les pròpies setmanes i ja podeu trobar informació a la web de palafrugell.cat Estarem a atents, doncs, aviam si segur que totes les, tots els grups municipals s'adhereixen a aquesta moció, perquè és un fet doncs, que, que no ha de portar polèmica. No sé jo de la política i ja saps que eh, el que diguis aquest matí don, eh, com ho diuen en castellà on dijo digo digo Diego una sí. cosa si no? però en principi se suposa cada ser d'aquesta manera ho oburem dir març recordeu a partir de les 7hora de la tarda Sí en retransmissió que oferirem com sempre a través de Radio Pala Fuill i que després pensarrem a la nostra plana web per si algú en doncs, té la moral de voler escoltar tot el ple al llarg de que, sí. que, sac, hi gent, eh? que hi ha gent que sí, hi ha gent que... n'hi ha de plens que es duren menys uh -huh. i, bueno, són més passables, però n'hi ha que podries mm. ho dues hores o tres, no, no te les té ningú mentre un partit al Barça que és igual de borrer doncs escolta, és sí. això també una cosa <ríe> uh, escolta, uh, parlant de política però en aquest cas política des de Torruïlla de Montgrí, perquè es veu que una entitat policial uh, ha denunciat uh, un regidor de la CUP? Així és, de Torruella de Montgrí, el portaveu de Ciutadans de Torruella de Montgrí, Pere Quadros, ha demanat públicament, d'una banda també, la demissió del regidor de la CUP, Carles Ventura, que està sent investigat per haver amenaçat, diuen, la Policia Nacional a les xarxes socials. En aquest sentit, el regidor de Ciutadans de Torruella explica que és intolerable que un càrrec públic de l'Ajuntament amenaci amb un ala positiu, a mirar sota el cotxe els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que estan ajudant en les tasques de rescat, ha indicat el regidor. El portaveu socialista de Ciutadans, perdoneu, ha recordat que en el municipi de Torroella de Montgrí tots els partits es van comprometre amb un codi de conducta que implica un compromís amb l'exemplaritat i resultat de tot immoral moral proferir aquest tipus d'amenaces en un país que ha patit massa temps la xacra del terrorisme quan assassinava precisament d'aquesta manera. Els fets, us posem en context, es remunten al passat 14 de setembre, quan Ventura hauria respost a un tuit de l'associació Una policia per al segle XXI. Responia aquest regidor de la CUP, vaja, que sou els imbècils de sempre, però rep repetint segle XXI, cada dos per tres per semblar nous o més moderns. Ala, a mirar sota el cotxe. Això és el que deia aquest regidor i doncs, per aquest motiu doncs ha estat denunciat a l'Audiència Nacional. Doncs veurem com acaba això, no? El, ja, ja ho dic que Twitter el carrega el diable, també. Si no demaneu-li un menton. Va, va, va borrar aquest tuit mm. eh, aquest regidor, en Carles Ventura, però de uh, totes les maneres tot el que queda es publica a les xarxes socials malgrat que ho és Durant un risc queda, eh? sí, sí, sí. No, és, és la immediatesa és el que té de, de bo però també té el problema de que no t'atures a pensar el que escrius hi ha gent que és molt, uh, molt calenta amb aquestes coses bueno, veurem com acaba ja ens ho recordaven la gent de Sant Treit això Arribem a dos quarts d'onze del matí gairebé, falta un minut, en Romén ens continua portant l'hora del peix fregit i ara mateix parlem de coses més sèries, que no pas el que hem estat parlant fins ara mateix, uh, desig i plaer, és una cosa que, a veure, explica'm, que no em recordo. Doncs això és una presentació de llibre i doncs, si us heu preguntat doncs, quina importància té el ple al nostre dia a dia o en la nostra salut, quin tipus de motivacions hi ha, doncs, tot això i més ho podeu descobrir avui si assistiu a la presentació del llibre del Catedràtic en Psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona de ser placer la ciència de les motivacions avui a les 7 de la tarda a la biblioteca. Doncs Ara que són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 és lo més rellevant de les distintes motivacions eh, que condiciona la nostra vida. Parlaré de per què somiem, parlaré de eh, per què és tan difícil controlar l obesitat, parlaré de la importància que té eh, el, el, el metabolisme dels fluids, de l'aigua, del beure, la nostra vida, parlaré del sexe, de per què el sexe és la forma de reproducció que tenim, parlaré de coses especials com l'orientació sexual, el transexualisme, perquè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 com veieu doncs eh, molts fronts oberts els que obra aquest llibre, els que deixa aquest aquest llibre d'Ignacio Morgado uh, parlaves de motivació el, en el títol també surt aquesta paraula uh, la motivació és la clau per obtenir el plaer o el plaer és uh, la clau per obtenir la motivació són dues coses, coses relacionades si tenim motivació busquem el plaer i quan sentim plaer incrementa la nostra motivació per tornar a aconseguir-ho, per seguir buscant el plaer uh -huh. Hi ha coses... com, un, com, una, com una pescadilla com un peix que es mossega la cua uh -huh. No no pot viure una cosa sense la no? Podríem Exactament. Mm -hmm. Tan acoplades, malgrat que tenim, ehm, estructures cerebrals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 Bueno, eh, eh, sobretot, si tenim motivacions, tenim ganes de viure. Eh, el, el viure el, el, el incitar a la vida és algo que està biològicament provocat. No? Hi ha una tendència bàsica a sobreviure sempre. si t'ha falta l'oxigen, tu t'esforces a respirar. Però és que a, a, el, el que s’hagi desenvolupat evolutivament, el desig el plaer, és a dir, diferents tipus de motivacions homeostàtiques i e incentives, fa que eh, les ganes de vivir-se És a dir, quan tu eh, tens eh, possibilitat de menjar, si tens gana, o tens possibilitat d'anar, que sé jo, a un concert del teu cantant favorit,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 haver problemes, diguem-ne, per mantenir la capacitat de motivar-nos i per mantenir la capacitat de sentir plaer. I una de les coses pitjors que ens poden passar, doncs és que el que en principi pugui ser una motivació incentiva,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 descobrirà una fórmula per curar l'Alzheimer, però el que sí li puc dir és que hi ha eh, decenes, centenars, probablement milers de laboratoris en tot el món que estan lluitant, que estan fent investigació per intentar eh, curar, descobrir el coneixement necessari per poder curar les malalties neurodegeneratives i, i, i el mateix que, pot, que podem trigar anys a fer aquest descobriment, també podria dir-li que, què sé jo, demà, demà passat mm. podria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 a les 7, amb en eh, l Ignacio Morgado, que presentarà aquest décio i placer La ciència de les motivacions Ignacio, no et pregunto per més coses, perquè si no ens ho explicaries tot i després la gent no tindria per què assistir. Ja no tindria, eh? Eh? motivació per venir. Clar, faríem, faríem eh, un espòiler, això que es diu, eh, també. Eh, rebrem amb molt de gust a tota la gent de Palafruixell que vulgui venir a escoltar-nos. Moltíssimes gràcies, de veritat. Moltes gràcies a tu, Ignacio, i que vagi tot molt bé. Ràdio Thank <laughs> you. Doncs eh, tornem a tenir l'espai ara del temps, de la meteorologia, i farem, doncs, primer de tot, eh, una miqueta de, de previsió del que serà doncs, aquest cap de setmana i ho farem com és eh, habitual doncs, amb en Josep eh, de l'Observatori de, de l'Estartit. Bon dia, Josep Pasqual. Hola, molt bon dia. Doncs, gràcies, m'estic entrebancant una miqueta però ja ho farem, eh? uh, com dèiem uh, a quines, quin temps s'espera per aquest cap de setmana que, que, que tindrem aquí a Palafrugell uh, doncs en principi uh, es preveu un resumint un cap de setmana molt canviant i variable i fins i tot doncs, amb possibilitat d'alguna plu pluja o tempesta resumint, per avui divendres esperem un dia uh, força tranquil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 Després, doncs, cap al vespre, el... la situació milloraria, plegaria de ploure, però, mentrestant, tot i que el vent serà fluxos de component marítima, doncs, es a la mar de xaloc, és a dir, tindrem, sobretot cap al vespre, doncs, eh, força bonatge. Mm -hmm. eh, ja durant la nit, doncs, plegarà, de... desapareixerà aquesta inestabilitat, eh, fins i tot el diumenge al dematí, doncs, podria fer sol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 molt bé, doncs eh, aquesta previsió eh, doncs, extensa i que ens ha fet doncs, en Josep de cada dia des d'avui una miqueta més tranquil·let eh, poder darrere hora doncs, hi ha algun fenomen i després doncs, haurem d'estar atents a dissabte sobretot que puguin arribar aquestes pluges doncs, Josep, moltes gràcies i nosaltres ens retrobem doncs, ja el proper dia i doncs, ja amb la, amb la tardor ben entrada i aviam què ens deparen aquests primers dies de, de tardor moltes gràcies i bon cap de setmana Josep Gràcies a vosaltres igualment A vosaltres. Doncs eh, Rim com deèiem en Josep i es recordem eh, que hi ha aquesta, aquestes plugges que poden arribar demà. per tant anem en compte les plugges doncs, que poden venir acompanyades també de tempesta elèctrica. per tant doncs vigilem nosaltres tres quarts eh, un minut passa de tres quarts d'onze, marxem a publicitat i tornem amb l'El serveredé i aquests consells per tornar a la rutina.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 Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Tornem des de l'hora del peix fregit doncs, amb càpsules també de salut, una secció habitual que ens acompanyarà durant tota la temporada si el responsable d'aquesta secció, podríem dir, en vol. Elsa Rueda. Home, tant, només faltaria. Bon dia. Bon dia, Rubén. L'heig de tornar a explicar les coses que en dos mesos ja se m'han oblidat de tot. La, la tenia a dos metres del micròfon, ja se veu, l'Elsa doncs se'ns despista una mica. Home, home. I l'hem de tornar a recordar moltes coses, com hem de recordar nosaltres que fa uns dies, doncs... Eh segur que molts pares, mares i avis i àvies, us n'heu algrat, els nens i nenes han tornat a l'escola i avui parlarem d'això, de la tornada sí? a l'escola. Sí, sí, sí. sí I molta gent dirà i què té a això amb salut? Doncs... Home, sí, sí, sí, podríem, podríem uh, treure-li unes quantes, una mica de punta al llapis. Mm, mira, eh? millor dit, eh? Què et sembla? Mira, està, Veus com no estic tan molt desconnectada? Bé, molt bé. Com sempre, doncs, uh, a punt aquí per fer sí. doncs aquestes d'aquestes recomanacions, i avui, tornada a l'escola, tornada a les rutines, també per a molta gent. Tornada a la rutina, sí senyor. Uh, la rutina, la rutina, necessària, mm -hmm. necessària, eh? Uh, rutines horàries, val? Els nens uh, necessiten tenir un, una, una rutina a l'hora d'anar a dormir, a mm -hmm. l'hora d'aixecar-se, eh? Podríem dir que els més petits, eh? Uh, cap a les 9 ja haurien de ser llit, per, per dir algun horari, potser, i els més grans potser a les 10. Per què? Doncs perquè necessiten dormir de 8 a 9 hores, llavors si no eh, és més difícil rendir l'endemà a l'escola. Mm. Eh? Els adolescents ho tenim una mica més complicat perquè a les nits no tenen mai son i durant i llavors al matí no es poden aixecar. I ens comencen més aviat comencen més aviat i llavors bueno, s'hauria de mirar de, de és més difícil controlar-los sí, infant... és una miqueta més difícil però s'hauria de mirar de fer-los anar dormir en una hora que garantíssim aquest descans mm -hmm. per l'endemà poder afrontar el dia Uh, mira, t'interrompo, eh ja. comencem amb la confiança no, no s'han no, no no anat que sigui mesos. fàcil sí, no, llegia o escoltava, millor dit fa, no sé, uns mesos eh o potser un any ja, doncs una, no sé qui era, una, una persona, una, una dona, que explicava això, no? les hores de descans de, de, dels adolescents, sobretot, no? que necessiten dormir moltes hores i no endormen gens, i a més a més l'escola tampoc els hi posa fàcil, no? o l'institut, en aquest cas, posant les classes tan aviat. Això fa que moltes, les dues primeres hores poder, no estiguin atents, perquè encara no s'han despertat. Encàr o no fa mitja hora que s'han acabat de... Però clar, per altra banda a la tarda la tenen lliure Sí, sí, sí ah, eh, llavors, eh, Que guanyes per un costat, o perds per un altre És eh, si complicat Si fas un descans eh, després de dinar mh, després et queda molta tarda mm. que a la meva època anava matí i tarda Sí, i eh... arribàvem a l'hora que havies berenat era les set de la tarda i llavors et podies posar a treballar tu Sí, jo crec que en aquest aspecte han guanyat bastant uh -huh. però sí, clar, tot té pèrdues i guanys sí, el que dèiem. si ens aixequem molt d'hora doncs, també haurem d'anar a dormir una miqueta més aviat jo recordo que quan era petit i, no... i em manaven solia fer cas eh? i me molt aviat a dormir tu ara deies a les 9 jo crec que anava abans sí, sí, inclús abans sí, sí, sí. Sí. I... No, no, és que no és cap bestiesa no, eh... ho, deies, ho deies o no ho deies perquè havia sempre hi havia companys que anaven molt més tard a dormir i feia una miqueta de recansa no? sí, vaig a quarts de 9 és no, pues que és així no, no, però... s'ha de sopar a viadet i anar a dormir aviat i a més a més a l'hivern et facilita les coses perquè es fosc molt més aviat, mm. etcètera, etcètera. Mm. Eh? Llavors és un bé per tu, no, no és una altra cosa. Sí. Llavors una altra cosa que he dit mil vegades i ara ho tornaré a repetir. Rutines, també a l'hora de, dels àpats. Cinc àpats per dia, començar amb un bon esmorzar, mm -hmm. eh? perquè el sucre, el cervell necessita sucre, si no n'hi donem no rendim. mm ens doncs, hauríem de fer un bon esmorzar on hi hagi una mica de llet una fruita, hidrats de carboni eh? mm -hmm, aquest ha variat una miqueta variat i eh, això i fer val més menjar poc i sovint no que diem sempre, eh? mm -hmm. a mig matí un altre esmorzar no podem anar a l'escola sense menjar perquè una no esmorzar ja te predisposa a l'obesitat i dos, sense, sense sucre el cervell no funciona això primer que has dit, eh, no esmorzar predisposa a l'obesitat. Pot predisposar l'obesitat, sí, però no menges... En... Després, quan, te, quan te, eh, et poses a menjar no? al, al migdia, doncs sí. segurament menges el doble del que menjaries, mm -hmm. perquè fa moltes hores que no menges. Doncs tinguem en compte també això, eh, se, se, des de fa molts anys doncs, que es diu que l'esmorzar és, eh, si no el més, el més important, no? Si no, un dels més importants eh, àpats que s'han de fer, i en aquest sentit també perquè vens de moltes hores sense menjar i per tant doncs, el teu cos necessita activar-se. Uh, aquesta rutina en els, uh, en els àpats, important també. Què més hem de, hem de tenir en compte? Bé, bueno, lligant-ho amb els àpats, doncs intentar que a la mesura del possible que ens passem una mica més de temps cuinant perquè tot el que sigui precuinat doncs porta moltes grasses porta molta sal mm -hmm. i Tenim aquests conservants no? si estaria, no, no? Bé, estaria bé que féssim la, una mica de cuina de proximitat, si pot ser i casolana, no? Sí, Clar, intentar cuinar bé. les coses per un mateix eh, això sempre és, és un tema que surt eh, moltes vegades s'ha fet un llibre recentment també de com cuinar doncs per tenir pràcticament tots els apres de la setmana, no? Intentar doncs, tenir allò, cuinar, per exemple, el vespre, si l'endemà no tens temps, doncs per tenir el dinar ja fet, no? Sí, o, o tenir-ho mig preparadet, mm. no? I, o tones que tinguis eh, doncs poder preparar una mica i congelar, mm -hmm. i després que et quedi mitja feina per fer. Clar. Però ja tinguis una mica... Sempre és allò, eh? Segur que hi ha molta gent que ens escolta i diu, ostres, jo arribo a les 3 de no, casa ja, ja, ja i, i fa I una mandra de posar-me a cuinar que entenc, acabo menjant qualsevol cosa intentem fer la feina prèviament i després així que no ens quedi tanta... que sigui una mica més fàcil que t'hagis de fer el mínim això és igual que persona que es vol aprimar si tu plegues a les 3 de la tarda i arribes a casa i no tens el menjar mig preparat tens molt de risc de començar a picar ni tant perquè tens gana si ho tens pràcticament enllestit doncs el temps d'esperes menor i t'assegures un compliment millor del, del, de la teva alimentació doncs, eh... és així ho sé, estem en uns temps en què tothom va molt de cul però bueno ho... s'ha de dir, s'ha sí. de dir que s'ha de tenir en compte eh? s'ha de tenir en compte i doncs, per a la nostra alimentació també per en aquest cas si teniu Uh, nens i nenes doncs, també, doncs, uh, tenir aquestes rutines marcades i clares, si tot va bé, no? Fes això un, un horari o un plàning, uh, planning, no? De uh, encara que sigui un mica té avorrit poder, però tenir clar doncs què, què, què es farà cada dia de la setmana. Hi ha no? gent que li funciona. Uh -huh. Hi ha gent que li funciona més que res per, per tenir una, una varietat, per assegurar una mica de varietat. I també per organitzar-te l'hora de fer la compra mm -hmm, i, i tot això. Perquè, clar, inventar cada dia... I avui què fem? I demà sí. què fem? I demà passat què fem? Bueno, si tu et fas un planning setmanal on varies una miqueta, on tenim una mica de verdura, on tenim una mica de llegum, on tenim mm. una mica d'hidrat de carbó, bueno, que hi hagi una mica tots els aliments, doncs està bé. No és mala idea. Després hi haurà el aquell que dirà oh, quin rotllo, només de pensar que és dilluns i toquen llenties, i ja en venen tots els mals bueno, ja, però és una manera d'organitzar-se escolta, sí. sí, que et fas l'horari, doncs poses una altra cosa si no t'agraden la les llenties, deixes pel dimecres no? que ja estàs més de nit això. de setmana Clar, però bueno, és igual, el problema és el mateix sí, perquè no? associes no? Eh, un dia amb, amb, el, amb avui toca cigrons, avui toca sí, sí, Bròquil Clar, però no hi ha més. Jo me recordo quan vivia a casa dels meus pares, doncs ja sabia que hi havia. No? Quan, això, quan, arribava de, de, quan arribava de arribava de de l'escola i pensava això, més, els dilluns, i és els dilluns les llenties, eh? I, en el, I en aquella època no era gaire amic de les llenties. Que no, no, no? en... prou trist el dilluns només em falta bueno, les llenties. En aquell no? cas però no havia de cuinar jo i estava, bueno, ara ja <laughs> <t> ho creidia <laughs> també. Bueno, en fi, va casar tot en baix, ja. veus que no he canviat i, No, he no tracto, ja i està bé. I ja està bé. <laughs> Què més tenim? Deixem una mica l'alimentació i anem a veure una altra rutina que és a l'hora de fer deures i d'estudiar. Mm -hmm. bueno, ja saps que hi ha escoles que primària no en posen i escoles doncs, que sí que en posen, bueno, depèn de l'escola que triem. Doncs, sí. uh, si tenen deures hem de mirar de posar uns horaris també. Una mica d'organització mm -hmm. al final. Eh? Perquè ens quedi temps per jugar i per descansar. Sí, perquè al final no tot és estar deures, deures, fer doncs, eh, activitats extracolars també relacionades amb, amb, amb l'estudi, no? que a vegades eh, bueno, cadascú s'ho sabrà no? I, i tampoc ara vindré jo aquí a donar consells perquè no, no sóc pare dit, No, <laughs> però, i encara que ho fossis s'allà no, és molt cada, complicat Sí, cadascú és, sap les seves coses i mm. en fi, però intentar deixar aquests espais no? aquests marges sí. també perquè els infants doncs, tinguin el seu temps d'oci que també l'han de tenir i no estiguin sempre doncs, pensant en amb l'estudi sinó que, perquè al final poder és contraproduent Lligant-ho tot això què fem amb els nens eh, hem de, de buscar-los activitats extraescolars I moltes vegades no hi ha cap altra manera perquè si un treballa fins tard no? és aquesta, eh, aquest fet doncs, que els horaris dels pares i dels adults, diguem en general no estiguin compaginats amb els dels infants no? que si no tens ningú amb qui deixar-los Mm. Llavors, què, què hem de, què hem de, de fer? No? Doncs primer, pensar que el nen un cop ha anat a escola ja ha complert mm -hmm. amb el seu horari Llavors, potser tenir una mica en compte aquestes activitats extraescolars que siguin potser més eh, de tipus lúdic mm -hmm. no? eh, Activitat física també molt vàlida eh? ja si esports amb equip Arts marcials, la natació, per exemple, la natació és, és molt bona doncs, perquè pots evitar doncs, accidents, no? A les platges, a les piscines, sí. està bé que els nens sapien nadar I els esports eh, d'equip doncs, també t'ensenyen moltes coses. Mm -hmm. Cada esport té la seva, doncs, les seves coses fortes, no? La natació, per exemple, també és un esport que... Eh físicament, poder anar, no té un impacte com podia ser un altre esport és més, més, menys probable que et lesionis, no?, en segons quin sentit i també ajuda no? el desenvolupament, fins i tot per, per l'esquena quan les persones estan creixent, doncs uh, va bé en aquest sentit. Exacte. Per tant, doncs, bueno, buscar de li agrada als infants i intentar acollinar una miqueta. Una no? miqueta sí, mm. no? I, I bueno, sí, està tens sobretot a això que dius, no? Què li pot agradar, mm. doncs intentar potenciar-li allò que perquè clar, això és com que tu ara treballes, no? 8 hores i quan acabes doncs, uh, tens que anar a a classes d'informàtica sortint que has d'anar a classes d'anglès que necessites sí. per la feina clar això pot ser que no ho visquis molt bé, jo no dic que no sigui important els mm. idiomes, jo no dic que no sigui important la informàtica, però potser buscar coses que, que, que t'agradin una mica que motivin mica. també que motivin. una miqueta no? Que, que, vegis, doncs, que no ho vegis com una una, com una, càrrega. Sí, una càrrega al final tampoc acabes fent les coses com no posant tota l'atenció no? i tampoc al final que els resultats no són els que els ja que puguin descansar mm -hmm. que puguin jugar no? en I definitiva tant. que tinguin una mica d'infància de... i tant, eh? que per això hi són, I després, això hi són. Eh, ja, ja es fan adults exacte què més tenim, aquesta tornada a la rutina, tornada bueno, a l'escola? la lectura una mica, no? Eh, si, si un nen no, no et veu llegir, no, no, no, pot, no pot tenir aquest, aquest hàbit, no pot aconseguir aquest hàbit, no? Mm. Llavors, bueno, una manera de, de començar doncs és eh, llegint-te'ls el conte abans d'anar a dormir. Això és molt important. Això és segur que els que sou oient habituals doncs, eh, ja ho sabeu ja ho coneixeu perquè quan hem comentat coses eh, hem parlat coses amb la biblioteca sotas amb la Susanna ruiz, no?, que, que s'ocupa més de, de les activitats infantils on doncs sempre remarca això else que els pares i mares llegeixin a molts amb els nens i nenes eh, que, que, que comparteixin aquesta estona que no els hi comprin un compte i els hi deixeixin allà eh, sols que, que facin tot ell perquè al final doncs és això els, els infants tendeixen a imitar no? els que fan els seus eh, pares els seus referents adults a casa seva i per tant si tu llegeixes compartes aquest hàbit doncs, segurament serà més fàcil no? que en el seu moment doncs, tingui aquest hàbit per la lectura quan ja sigui una mica més gran i pugui triar ell per si sol què llegir o, o, o, o què, què què fer en el seu temps de doci amb la lectura per tant, Exacte. important estem toquant molts de temes, amb moltes... sí, bueno, i una és una molt miqueta, interessant no? això, eh? Sí, uh -huh. sí. Està sí. bé per aquesta primera càpsula de, de salut de la clar, temporada. Clar que sí, al final, no? Tot és salut. Uh -huh. I llavors l'altre tema, que això també es mereixeria un programa, no? Però bueno, també el tocarem així perquè... Ens ho apuntem, tan... tots ens ho apuntem després ja... Sí, bueno, les pantalles, Rubén. Teles, ordinadors, uh, plays... Uh... Això? Tot això. Uh, uh, uh, uh, uh, jocs, um, les reds... S'ha tenir molt de compte amb això. Eh? Uh, I... No tot és adequat, uh, quanta estona hem de deixar... Bueno, Tenim compte una mica. Eh? Uh -huh. Quan es poden... Està enganxat a tot això, treu hores de comunicar-te amb la família, Te treu hores de jugar amb amics, Te treu moltes hores. Hores de son també, perquè també. costa més dormir si és abans d'anar... Uh... A dormir ens doncs diuen aconsellen no? que, que com venim millor abans d'anar a dormir que no, no, no miris al mòbil, no miris uh, la televisió perquè sí, Perquè tot són estímuls que estímuls del cervell. Uh -huh. i llavors no, no, no pots conciliar el son, no pots descansar bé. Fins i tot hi ha articles que diuen que segons quines edats llegia o veia una teoria que fins als 3 anys és aconsellable que no hi hagi gaire exposició a les pantalles pels infants. Bé, eh, que hi va responsabilitat de cadascú no? i com, com cregui convenient que sou que més d'uns oients i tu Elsa també ho has vist eh, un restaurant eh, oh, la família sí. i el sí, nen o nena còmul. enxufat allà amb la clar, tablet És molt còmode bueno, Es distreuen, distreuen Ja ho entenc, però. Uh, és el entenc no, Jo crec que, que jo no sóc una experta però sí que et puc dir que això s'hauria de monitoritzar és a dir Mm, s'ha de, de limitar o sigui, hem de fer un sumatori de lo que seria veure la tele, de lo que seria fer anar a l'ordinador, de lo que serien els jocs de mòbil eh, les plays i totes aquestes històries vàries s'hauria de fer un sumatori i s'hauria de limitar estones mm -hmm. entre setmana menys, cap de setmana una miqueta més però aquesta criatura s'ha de comunicar amb la família, amb els germans, amb els amics ha de tenir temps per jugar ha de... i no pot ser que estiguem constantment a davant d'una pantalla perquè això ens treu els altres temps jo crec que la, la conclusió seria aquesta mm -hmm. un tema jo ja ho a l'Elsa abans sí, d'obligar aquest meló que és un tema que, que... Un tema que podríem dedicar-hi Uh, unes quantes seccions una, unes sí, quantes càpsules sí, tant, per, per als efectes que és té eh? és així, és així i de fet és el que ens, és el que ens estem trobant ara mm. no? perquè a més a més uh, si tu t'hi fixes tenen una habilitat brutal totes aquestes mm, màquines sí, sí. són molt intuïtives i ells Uh, no sé si t'hi has fixat mai petitons, petitons sí, sí, ja, ja, com ja, ja, ja. fan anar al mòbil mm -hmm. eh? com, com eh, tenen l'habilitat no? d'anar allà a trobar aquell joc sí, no? sí. Que, eh, segurament eh, n'hi ha molts que són didàctics també eh? sí. de, he vist alguna vegades de nens petitons, de la higiene de com rentar les dentetes de com, no? que vull dir que són, també tenen la seva també tenen la seva part interessant però clar hem de al final, com tot, sempre s'ha de saber moderar, s'ha de una saber sí. acotar una, una mica, miqueta sí. fins on els podem doncs, tenir allà davant de la pantalla, per tal doncs, de, en aquest cas no, que posem d'estar doncs, més tranquils en un sopar, per exemple, que no emprenyin. Eh, va, poder en aquell moment és beneficiós per a, per a tu i per la gent que està al costat, però... Potser també toca que, que estiguin amb els altres nens doncs, jugant o mm -hmm. no? En fi, és un tema donaria per molt sí, Elsa tan, tan, avui hem volgut sí. doncs, posar aquesta mirada en tornar a la rutina com veieu té moltes coses associades a la salut eh? amb el menjar amb les hores de son, Exacte. temes molt importants i que s'han de tenir en compte i per això... l'esbarjo... I tant, l'exercici físic que també doncs, ara sortia una estadística doncs, de que els eh, nens i nenes doncs, fan ni una hora a la setmana d'exercici físic i per tant és... Tot això va relacionat el sedentarisme el... va relacionat amb la pantalla i per tant s'ha doncs, de fomentar uh -huh. Moltes hores quiets Jo a vegades tinc gent a la consulta adolescents que es volen aprimar i bueno, però què fas? No, és que a mi no m'agrada res Clar mm, doncs Des de casa difícilment t'aprimaràs És això, eh? és això una cosa moltes... Algun programa de l'avui que et fa ballar, que et fa fer exercici, és veritat mm. Insisteixo, segur que de tot en podem treure la part positiva sí. però bueno, no ens podem perdre una passejada I tant, i més aquí a casa nostra que, que tenim Exacte. uns paratges i uns, uns camins de ronda que que pots fer i desfer mil vegades que sempre hi ha alguna cosa que... I sobre pots anar amb amics i, i pots aprofitar també per xerrar mm -hmm. i, i ja no només estàs fent exercici sinó ja t'estàs relacionant, t'estàs comunicant Bueno, sí. en definitiva la part uh, romàntica de les situacions, no? <ríe> Elsa, sí. doncs hem fet aquest repàs uh, hem obert molts de temes i crec que podem tocar-ne algun un altre dia, una mica miqueta més en concret, avui podem fer aquesta mirada global, t'agraïm la teva presència aquí, aquesta temporada esperem doncs que... Gràcies com, a vosaltres per deixar-me venir. Ens acompanyis i que tot doncs vagi uh, molt bé i ens doncs, trobem ben aviat Molt bé, Rubén, gràcies Fins aquí aquest programa d'avui de l'hora del peix fregit, el segon de la temporada, el 76, des que vam començar doncs, ara fa un any, i nosaltres doncs, ens acomiadem fins a dilluns, eh, desintjant-vos que passeu un bon cap de setmana, no oblideu, però, de si, que si voleu recuperar aquesta càpsula de l'Elsa, l'entrevista que hem mantingut avui amb l'Ignacio Morgado, doncs, de visitar la nostra pàgina web, també trobareu allà doncs, la càpsula de, de sèries que vam tenir dilluns amb en Narcís Mir per tant doncs aquestes converses que mantenim en aquest espai de l'hora del peix fregit sempre les podeu recuperar recordeu a radiopelafrugell.cat nosaltres en aquest espai ens retrobem dilluns i d'altra banda doncs a un servidor el torneu a escoltar a, a partir de la una a l'espai informatiu que passeu un molt bon cap de setmana als de l'hora del peix fregit